Ima spisao i snažno djevoje, ako ga praznajemo onako kako je Boga najgodnije, a nama najkorisnije, a najkorisnije ako ga praznajemo kroz svetu liturgiju, kao što smo se večeras ovdje samravi, i sabravši se da primimo u sebe воскрсусел вашег обратење а она је садружна у телу вашег Господа ког и православни хришћани примамо у светой тајни причеш већина вас то зна да ми учествујемо у радосном воскресању у ковитку при подам у цркви ...i ukoliko se hranimo vas gospodom. Zato praznik ima smisao ako učestvujemo u njemu na bogom bogosloven način. Dakle, učestvujući u svetoj tajni pričašće. Međutim, treba naglasiti, pošto se naša generacija vraća crkvi na malo neobičan način pa ima raznih nedostataka od grube neinformisanosti do agresivnog neznanja. Treba naglasiti da nekršteni ljudi ne mogu da učestvuju u životu crkve te stoga ni u trpezi gospodnjoj da prime tijelo i krv. Nekršteni Pozvani jesu, ali dok se ne krste ne mogu uzimati se trpe za gospodin. A i oni brfe i sestre, kad kažemo kršteni, mislimo crk, u pravoslavnoj crkvi, u drugim kombinacijama i improvizacijama i zlo upotrebama. Dakle, znamo šta je to crkva pravoslavna i gdje se sila Božja projavljaju. Nikakve sekte, nikakvi raskovi, nikakvi jeretici, da ne govorimo o čarobnjacima i mađioničarima i raznim vidovnjacima, getarima, astrolozima, učiteljima joge i ko kakvih demonskih tehnika. Oni ne mogu Na trpezi sa jedinim, istinitim Bogom. A oni, braći i sestre od nas koji su kršteni, ali ne opravdaše i ne održaše zavit svetoga krštenja, ne čuvajući se grijeha i strasti, nego se vratiše u ono bogato iz kojih i gospod izvuče i opra, Dakle, oni koji poslije kreštenja griješe, pogoto oni koji griješe teško i smrtno, i oni prije pokajanja i ispovijesti ne bi trebali da ovako pristupaju s svetoj tajni pričaš. Jer pričašće je, braće i sestre, oganj koji sažiže nedostojno. Zato budimo modri, braće i sestre, i budimo strpljivi ako se nismo dovoljno dobro pripremili i tu našu pripremu predali crkvi na procjenu kroz ispovjest i savjetovanje sa našim sveštenstvom bolje je obaviti to pa onda prići jer pričašte nije samo na Vaskrsa nego svake nedelje a i češće zato nemojte da se obavezujete da je jedini dan ono jeste najsvetranije i treba da se smo spremni. Ali u ovim slučajevima da nismo, slobodi da se spremimo ne mojemo po svaku cijenu jer može da bude na sud ili posudu. Naglašimo i to da jer onako tehnički savjet nije zgorek. oni koji nisu jeli i pili u nazad sati naravno i pušili i oni neka ne prileze, danas je ta distanca je blagoslovena od naših svetih otaca. Riječ je oni koje ne neoptužuje koji su primili blagoslov preko svojih sreštenika i koji vjeruju da je u svetom putiru zaista tijelo i krl gospode i spasa našeg Isuse Hriste oni neke priđu i neke se nasvađuju Neka prijene silu vaskrsljog gospodu sebe pa i sami da likuju kao vaskrsljim a oni koji se još trzaju sumnjamo, ne vjeruju i u grehonom životu neke se pokaju umiju i onda priđu da bi im pričašće bilo na spasenje i na život vječni, a ne na sud ili posud. I kad budemo privazili, braće i sestre, molimo vas da sve bude onako kako dolikuje u domu gospodnjem i pred ovom strašnom trpezom na koji nam se sam Bog daje. Na nebesima, braće i sestre, Mnoštvo angela, totalna tišina, mir, sklad i poredak. I mi treba da budemo takvi jer se nama gospod daje više nego angelima. Veću zajednicu mi imamo sa Bogom nego angeli. Tako da i kod nas treba da bude mir i strah u poštovanju i poredak. To znači da oni koji privaze Budu u redu, strpljivi. Da ostavimo sa ove strane jedan provez kuda će proveziti oni koji se već pričestiše bez razgovora, bez guranja. Dobro otvorivši usta, braći se sest. Otvorite finu usta kad se pričešćujete. Prekrasite ruke ovako krstobrazo na grudima. Sačekajte da vas brat obriše ubrosom i u miru vratite se na svojem mjestu i sačekajte, vrlo važno, naglasiti, i to dobro zapamtite, sačekajte da se liturgija završi. Nemojte da napravite taj strašan iskorak da izađete iz hrama prije nego što se da završni otpus. Sveti oci uče da je to strašan grijeh i da se ravna ...sa judinim izdajstvom. Tako poslušajmo, sve te oce, oni znaju šta govore i govore to dobro namjer... ...da bi nas sačuvali od zla i pogibnje. Eto, tako u miru i u tihom prazničnom raspoloženju... ...kronišimo, braći i sestre, i naš post i naš praznik i naš život time što ćemo primiti izvor života samog gospoda Isuse Hrista Vaskarskog iz mrtvih a večeras i u svakom pravoslavnom hramu danas prisutno koji nam se daje i dijeli svoj božanski blagoslov i dar svoju božansku blagodad svoj božanski bogočovječanski besmrtni život da bismo se i mi sa njim radovali u vječnom carstvu nebeskom. Amin Bože veliko.